Ja, då två. Kontroll, mikrofonkontroll. 1 2 1 2 1 2 12, 2. Ja, då två. Kontroll, mikrofonkontroll. 1 2 1 2 1 /2, yeah. Ja, det låter bra.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 Den 12 november, teknisk miss, så blev det inte inspelat alls. Det publicerades den 18 oktober. Och jag hittar den nu. Och vi ska ta och läsa in och spela också in den här inlesningen av denna krönika. <kör> av Björn Nordström. <kör> som kommer från Sverige men jag som lärare i USA sedan många år tillbaka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 eller forskning visat uppstår som ett direkt resultat av just arbetslöshet och fattigdom. Lägg även till att det dessutom inte existerar någon forskning eller statistik så jag lyckas sitta som pekar på det motsatta. Att massinvandring från muslimska länder och Afrika till västvärlden leder till minskad arbetslöshet. Minskad fattigdom eller minskad kriminalitet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 som i sin tur leder till fattigdom. Som i sin tur leder till kriminalitet. Ett plus blir snabbt och enkelt. 1 ett ett blir snabbt och enkelt 2. Tyvärr förstår inte våra meningsmotståndare detta eftersom ett plus 1 i deras värld blir ett annat än just 2 trots att vi trycker upp både mineräknare fasit och verkligheten på gator och torg i ansiktet på den.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 En krönika av Björn Nordström publicerad i ja, A-pixlat den 18 oktober 2014.